Розсіяння. Вона знаходить його, поглинутого пошуками, на абісальній рівнині. Він пробув назовні вже кілька годин. На сонарі було видно, як він снує туди-сюди, вперед і назад, до самої каруселі, до кита, а тоді знову назад, подібною до лабіринта топографію всієї горлянки. Сам, цілковито самотній. Вона відчуває його відчай на відстані 50 метрів. Грані того болю мерехтять в її свідомості, Поки кальмар тягне її ближче. Провина, страх, і гнів, який наростає мірою того, як вона наближається. Світло її налобного ліхтаря вихоплює з темряви невеличкий інверсійний слід, який тягнеться дном, слід скаламоченого мулу, що завис у воді, здійнятий ударами ніг, пробуджений зі сну, що тривав мільйони років. Кларк змінює курс і вимикає світло. Темрява стискається довкола неї, неначе ліщата. На такій віддалі. Фотони уникають навіть рифтерських очей. Лені відчуває, як він кипить просто попереду. Коли вона порівнюється з ним, вода навколо вирує невидимими турбулентними потоками. Її кальмар здригається від удару брандорових кулаків. Тримає цю срану штуку подалі звідси. Ти ж знаєш, що він їх не любить. Вона відпускає ручку газу. Тихе гідравлічне скімлення стихає. «Вибач», – каже вона, – «я просто думала». «Блядь, Лен, від кого-кого, від тебе я такого не чекав». Чи ти намагаєшся його відігнати? Чи ти хочеш, щоб він злетів у їбану стратосферу, коли ця штука вибухне? Вибач. А коли той не озивається, вона додає Я не думаю, що він десь тут. Санаргівна не вартий, якщо він десь на дні. Майку, ти не знайдеш чого, пурпаючись тут у пітьмі, на такій віддалі ми сліпі. Хвиля клацань сонарного пістолета лине обличчя Лені. Для близького діапазону у мене є оце, каже механізм у Мрандоровій горлянці. Я не думаю, що він десь тут. Знову озивається Кларк. «А навіть якщо й тут, то я не знаю, чи він підпустить тебе близько до себе після того, що…» «То було давно», – диринчить темрява їй відповідь. «Лише те, що ти досі плекаєш задавнені образи з другого класу початкової школи, ще не означає…» «Це не те, що я мала на увазі», – запевняє Лені. Вона намагається говорити лагідно, але вакодор звільняє її голос від будь-якої інтонації, перетворюючи його на тихий скрегіт. Я лише хотіла сказати, що спливло дуже багато часу. Він уже так сильно віддалився, що ми більше практично не бачимо його на сонарі. Я не знаю, чи він підпустить близько до себе будь-кого з нас. Ми мусимо спробувати. Ми не можемо просто покинути його тут. Якби з мені лише підібратися до нього достатньо близько, щоб могти на нього налаштуватися. Він не зможе налаштуватися на тебе у відповідь, нагадує йому Кларк. Він відійшов іще до того, як ми змінилися, Майку. І тобі це добре відомо. Від'явися, не в тому річ. Але річ саме в цьому. І вони обоє це знають. Але Ні Кларк зненацька усвідомлює ще дещо. Вона розуміє, що якась частина її єства єстеє втіху в брандеровому болі. Лені бореться з цим відчуттям, намагається ігнорувати усвідомлення свого власного усвідомлення, адже єдиний спосіб, в який вона може не дати йому просучитися до голови брандера, це витіснити його із власної свідомості. Але вона не може ні. Вона не хоче. Майк Брандер, сезнайка, винищуваць збочинців, самовпевнений, самопризначений месник за самого себе, нарешті дістає принаймні невеличку відплату за те, що він заподіяв Джері Фішеру. В оближчі спроби, і прокричати йому в обличчя Лені, Джері вже немає. Хіба ж ти не налаштувався на нього тоді, коли той хуй Скенлон тримав його в заручниках? Хіба ти не відчув, яким порожнім став Джері? Чи для тебе усе це було занадто і ти натомість відвів погляд і дивився кудись інде. То ось тобі Майк, короткий виклад того, що ти прогавив. Він уже недостатньо людина для того, щоб збагнути твої недолугі жести спокути. Цього разу не буде відпущення гріхів, майку. Тобі доведеться забрати цей тягар із собою в могилу. Ну хіба ж справедливість не сука? Вона чекає, коли він налаштується на неї. Коли відчує, як її зневага розріджує ту його несамовиту драговину провини, та жалості до себе. Цього не стається. Вона чекає, чекає. Майк Брандер умитий своєю власною симфонією, схоже, просто не помічає її почуттів. «Лейну!» – стиха чуть Лені Кларк. Повертайтеся до середини, гукає Еліс наката дуже здалеку. Усі повертайтеся до середини. Кларк підкручує гучність свого приймача. Еліс, це Лені. Майк, по довгій хвилі каже Брандер. Я слухаю. Вам слід негайно повернутися сюди каже їм Наката. Вони зателефонували. Хто? Управління електромережі? Вони сказали, що хочуть нас евакуювати за 12 годин. Це якась фігня, каже Брандер. Хто то був? Хоче знати, Любін. Я не знаю, відповідає Наката. Здається, хтось, із ким ми раніше ще ніколи не говорили. й все, що він сказав. Евакуація за 12 годин? І доти ми повинні залишатися всередині станції біб. Жодних пояснень, жодних причин. Він повісив слухавку, щойно я прийняла наказ. Наката має такий вигляд, ніби вибачається. У мене не було можливості запитати, а коли я передзвонила, ніхто не відповів. Брандер підводиться та прямує до комунікаційної рубки. Я вже налаштувала систему на повторний виклик, каже Кларк. Коли вдасться встановити з'єднання, вона запишіть. Брандер зупиняється коло перебірки і гатить у неї кулаком. Це мечня. Любін просто спостерігає. А може й ні, каже Наката. Може це добрі новини. Якби вони збиралися залишити нас тут, коли ті штуки здетонують, то навіщо тоді брехати, що нас звідси заберуть? Навіщо тоді взагалі з нами говорити? Щоб ми сиділи чимненько і близенько до епіцентру, виплюває Брандер. А зараз, Еліс, я маю запитання до тебе. Якщо вони справді планують нас евакуювати, то чому тоді не повідомляють нам причини? Наката безпорадно знизує плечима. Я не знаю. Управління електромережі не часто розповідає нам, що коїться. Можливо, вони намагаються тиснути нам на психіку, розмірковує Кларк. Можливо, з якоїсь причини вони хочуть, щоб нам захотілося звідси втекти. Що ж, промовляє вона вголос. А як далеко взагалі ми зможемо дістатися за ці 12 годин? Навіть з кальмарами. Які шанси на те, що ми встигнемо відплисти на безпечну відстань? «Залежить від того, наскільки та бомба велика», – відповідає Брандер. Власне кажучи, зауважує Любін, якщо припустити, що вони хочуть затримати нас тут на 12 годин, оскільки цього часу було б достатньо для того, щоб забратися звідси геть, то на цій підставі ми могли б обчислити радіус ураження. «За умови, що вони не взяли ці цифри на здогад», – каже Брандер. «У цьому, однаково, немає сенсу», – наполягає на Ката. «Навіщо було обривати нам зв'язок? Це ж гарантовано мало викликати у нас підозри. Вони забрали Джуді, каже Любін. Кларк робить глибокий вдих. Хай там як, а одне можна сказати напевно. Решта обертаються до неї. Вони хочуть затримати нас тут. Закінчує вона свою думку. Брандер з ляскотом б'є кулаком по своїй долоні. І це, якщо хочете знати мою думку, є найвагомішою причиною для того, щоб звідси з'їбатися. І то, чим швидше. Я згоден, каже Любін. Брандер ошелешено вітріщається на нього. «Я знайду його», – каже вона. «У всякому разі зроблю все, що від мене залежить». Брандер хитає головою. «Я мав би залишитися. Ми всі мали б залишитися. Шанси його знайти будуть найкращими, якщо я вийду назовні сама», – нагадує йому Кларк. «Він і досі іноді з'являється, коли я там, а ти не зміг би навіть близько до нього підібратися». Звісно, Майк це добре знає. Його заперечення суто символічні. Якщо вже він не може дістати відпущення гріхів від Фішера, то принаймні може спробувати зробити, бодай, щось, аби видаватися святим в очах інших. А втім, нагадує собі Кларк, то не лише його вина. Він, як і решта з нас, уже мав за плечима цвіття тягар, Навіть якщо він справді хотів його скривдити. Ну, решта чекають. Думаю, ми вже рушатимемо. Кларк киває. Ти йдеш назовні. Вона хитає головою. Вперше я пошукаю його за допомогою сонара. Ніколи не знаєш напевно. раптом мені поталанить. Ну, не барися тут. У нас залишається усього вісім годин, щоб забратися звідси подалі. Я знаю. Тоді я вирушу слідом за вами. Ми попливемо до мертвого кита, а тоді триматиметеся сталого курсу на 85 градусів, каже вона. Я знаю. Слухайте впевнена щодо цього. Ми можемо почекати на тебе тут, усередині. Мабуть, одна година не зробить великої різниці. Вона хитає головою. Я впевнена. Гаразд. Він з ніякого стоїть на місці. Одна його рука підноситься, вагається, падає. Він починає спускатися драбиною. Майку. Гукає вона йому вслід на долішню палубу. Він дивиться вгору. Ти справді думаєш, що вони збираються підірвати ту штуку? Він знизує плечима. Хто знає. Може й ні. Але ти права. Вони хочуть, щоб ми сиділи тут і мають для цього якусь причину. І хай якою є та причина. Закладається, що вона б нам не сподобалася. Кларк обмірковує ті слова. «Невдовзі побачимося», – каже Брандер, заходячи до повітряного шлюзу. «Бувай, шипоче вона». Коли на станції БІП згасають вогні, не чути майже нічого. Лені Кларк сидить у темряві, прислухаючись. Коли ці стіни восстаннє нарікали на тиск. Вона вже й не пригадує. Коли вона щойно спустилася сюди, станція невпинно натужно стогнала – сповнюючи кожну мить її неспання рипливими нагадуваннями про ту вагу, що лежала на її плечах. Але відтоді станція певно оклала мир з океаном. Вода, яка чинила тиск і панцер, який чинив її спротив, нарешті знайшли взаємну рівновагу. Звісно ж, у рифті хуан фука існують і інші різновиди тиску. Тепер вона майже розкошує у цій тиші. Її більше не турбує ані брязкіт кроків, ані раптові спалахи випадкового насильства. Єдиний пульс, який вона чує, її власний. Єдиний подих, який долинає до неї, подов із системи кондиціонування повітря. Лені розгинає і згинає пальці, дозволяючи їм увіп'ястись у тканину крісла. Зі свого місця в кают-компанії вона може бачити внутрішній простір комунікаційної рубки. Індикатори мерехтіння, яких час від часу просвічує крізь відчинений люк, є єдиним доступним джерелом світла. Для Лені Кларк його достатньо. Лінзи на її очах уловлюють ті нечисленні фотони та показують їй кімнату у присмірку. Відколи решта рифтерів пішла, вона не заходила до комунікаційної рубки. Вона не спостерігала за тим, як їхні іконки повзли за край екрана, та не просічувала рифту за допомогою сонара, шукаючи слід Джері Фішера. І зараз вона не збирається цього робити. Вона не знає, чи взагалі колись збиралася. У далині самотні відродзвони Любіна співають її сиренаду. Зі споду. «Ні, тримайся від мене подалі. Дай мені спокій». Вона чує, як повітряний шлюз випускає воду, чує, як він відчиняється. Три тихі кроки. Звук руху драбиною. До кают-компанії неначе наче тінь підіймається Кен Любін. «А Майк і Еліс?» – запитує вона, боячись дозволити йому заговорити першим. «Прямують звідси геть. Я сказав їм, що невдовзі їх нас дожину. Щось ми занадто розсіюємося», – зауважує вона. Думаю, Брендер був лише радий здихатися мене на якийсь час. Вона ледь помітно усміхається. «Ти не пливеш, промовляє він. Кларк хитає головою. «Навіть не намагайся». «Не буду». Він сідається у найближче до нього крісло. Вона спостерігає за тим, як той рухається. Є в ньому якась обережна грація. Завжди була. Він рухається так, не наче повсякчас боїться щось пошкодити. «Я очікував, що ти можеш так вчинити», – промовляє він по якісь хвилі. Вибач, я й сама того не знала, доки... Що ж. Він чекає, поки вона продовжить. Я хочу знати, що коїться. Каже вона врешті-решт. Можливо, цього разу вони справді грають з нами чесно. Це не уже й неймовірно. Можливо, усе не так погано, як ми собі думали. Схоже, Любін обмірковує її слова. А як щодо Фішера? Може, ти б хотіла, щоб я... Лені видає короткий смішок, більше схожий на гавкіт. Щодо Фішера... Невже ти справді хочеш багато днів поспіль волочити його крізь муляку, а тоді витягти його на якийсь їбаний пляж, де він не зможе навіть звестися, не зламавши собі обох ніг? Можливо, Майк від того і почуватимеся трішки краще. Але для Джері це аж ніяк не стане актом милосердя. Так само, як і для Лені Кларк. Тепер вона це знає, напевно. Увесь цей час вона сама себе дурила. Вона почувалася дедалі сильнішою, то й думала ніби зможе ось так запросто піти звідси з тим даром, забрати його із собою, куди її заманиться. Вона думала, ніби зможе запакувати все джерело Ченера всередину себе, немов якийсь новий протест. Але тепер, тепер від самої лише думки про те, щоб покинути це місце, на лині хвилею накочується уся її колишня слабкість. Перед нею відкривається майбутнє, і вона відчуває, як деволюціонує, як згортається калачиком і перетворюється на якогось до людського пуголовка, віднині проклятого пам'яттю про той час, коли він почувався так, неначе був зроблений зі сталі. Це не я. Я ніколи не була такою. Це був лише рифт він використовував мене. Думаю, нарешті сказала вона, що я, зрештою, не так уже й сильно змінилася Любін має такий вигляд, ніби ладен ось, -ось усміхнутися. Вираз його обличчя пробуджує в ній якусь невиразну нетерплячу лють. «Чому ти взагалі сюди повернувся?» – вимогливо запитує Лені. «Тобі завжди було до сраки те, що робив будь-хто з нас, або чому він це робив?» «Усе це тебе будь-коли обходило. Це твій власний порядок денний, в чому б він не полягав?» «Що склад це?» – Любінова віртуальна усмішка зникає. «Ти знаєш, – каже Кларк, – ти знаєш, що коїться насправді?» «Ні». «Не намагайся замилити мені очі, Кене. Майк був правий, ти і забагато знаєш». Ти, напевне, знав, які запитання ставити суходільникам щодо процесора на тій бомбі? Ти знав усе про мегатони та розміри бульбашок? То що коється насправді? Я не знаю. Правда. Любін хитає головою. Я маю досвід у певних операціях. Чому це має тебе дивувати? Невже ти справді думала, що домашнє насильство було єдиним чинником, який робив когось відповідним кандидатом для цієї роботи? Западає, мовчанка. Я тобі не вірю. Зрештою, промовляє Кларк, ти маєш на це повне право, відповідає Любін, і голос його звучить майже сумно. Тоді чому, запитує вона, ти повернувся сюди? Зараз, знизує плечима Любін, я хотів, я хотів сказати, що мені шкода, щодо Карла. Карла? А вже ж, мені теж, але минулого не повернеш. Лені, ти була йому справді небайдужа, і зрештою він би повернувся, я це знаю. Вона зацікавлено дивиться на нього. «Що ти?» «Але, бачиш, ну, у мене сформований рефлекс дотримання суворих заходів безпеки. Проте Актон міг бачити мене наскрізь. Усі ті речі, що я коїв раніше. Він не усе це бачити. Для нього не було нічого». «Актон міг бачити». «Кене, ми ніколи не могли налаштуватися на тебе, ти ж знаєш». Любін киває, потираючи долоні. У тьм'яному блакитному світлі Кларк бачить, як на його чолі виступають наместинки поту. Ми пройшли спеціальний вишкіл, промовляє він, і голос його ледве гучніший за шепіт. Допит з використанням ефекту Гансфельда є стандартним інструментом у корпоративних і державних арсеналах. Тож ти повинен бути здатним блокувати сигнали. І з вами усіма мені це здебільшого вдавалося, або ж я просто тримався осторонь, щоб це не становило проблеми. Що він таке каже? запитає Лені сама себе, вже знаючи відповідь. Що він таке каже? Але ж Кларк, він просто... Він знизив рівень своїх інгибіторів. І то занадто сильно. Я не змогла утримати його від цього. Кент потирає обличчя. Кларк іще ніколи не бачила його таким метушливим. Тобі відоме оте відчуття, каже Любін, яке виникає у тебе, коли хтось заскочив тебе на гарячому, з рукою у банці з печивом або в ліжку з чужою коханкою. Для нього існує формула. Якась особлива комбінація нейротрансмітерів. Коли ти, ну, знаєш, коли ти відчуваєш, що тебе заскочили за чимось негожим. О, боже мій. У мене є щось типу умовного рефлексу, продовжує Кен. Він вмикається щоразу, коли в мене накопичуються ті хімічні речовини. Насправді я не можу цього контролювати. І коли я нутром відчуваю, що мене викрили, то просто на 5%. Колись давно сказав Ектон, Можливо, на 10. Якщо ви знизите рівень інгібіторів саме настільки і триматимете їх на такому рівні, «З вами все буде гаразд». «Насправді, я не маю вибору», – каже Любін. «На 5 або 10 відсотків, не більше». «Я думала, що він просто хвилювався через вичерпання запасів іонів кальцію», – шипоче Кларк. «Пробач мені». Тепер Любін немов застиг. «Я думав, що так буде безпечніше для усіх, розумієш? І так воно й було б, якби лише Карл не…» Вона дивиться на нього, ошелешена і заклякла, чуючи його слова, немов би звідки здалеку. «Як ти взагалі можеш мені про таке розповідати, Кене? Хіба ж оця, ця твоя сповідь не є порушенням правил безпеки?» Любін несподівано підводиться. На якусь мить Лені спадає на думку, що він збирається її вбити. «Ні», – відказує він. «Тому що твоє нутро підказує тобі. Я однаково вважаю, що мертва», – мовить вона. «Хай там що. Тож розійдімося з миром». Він відвертається. «Пробач мені», – знову каже він, простуючи до драбини. Власне, тіло видається Лені дуже далеким, але в усій тій мертий порожнечі, жеврі, розганяючись дедалі сильніше, маленька гаряча жарина. «А що, як я передумаю, Кене?» – гукає вона йому вслід, підводячись з крісла. «Що, як я вирішу відплести разом з усіма вами? Це активує твій давній рефлекс убивці, адже так? Любін зупиняється на щаблі драбини». «Так», – зрештою відказує він, – «але ти цього не зробиш». Лені стоїть цілком нерухомо, спостерігаючи за кеном. А той навіть не озирається. Вона назовні. Це не є частиною плану. План полягав у тому, щоб залишатися всередині, якій і було сказано. План полягав у тому, щоб сидіти там і самі цього просити. Але ось вона тут, у горлянці. Пливе уздовж головної вулиці. Над нею наче вилети, бо генератори, під прихистком яких Лені прямує вперед. Вона купається в їхньому теплому натрієвому сяйві. Пропливає крізь хмари мерехтливих мікробів, заледве їх помічаючи. Під нею величезний бентус відфільтровує життя з води, незважаючи на лені так само, як і вона незважає на нього. На своєму шляху вона пропливає повз різнокольорову морську зірку, чудово покручену, зшиту докупи з розрізнених решток. Істота лежить, відгорнувшись сама до себе. Дві її руки закинуті вгору. Начисленні трубчасті ніжки що залишилися на них, кволок лишиться у потоці води. Пухнастий грибок пишно буяє у кострубатому мережі вішвів. Коло краю димаря терміст Орлені показує 54 градуси за Цельсієм. Це їй нічого не каже. Цей димар міг би спати ще сотню років або вивергнутися наступної секунди. Вона намагається налаштуватися на придонних мешканців, сілкується вловити бодай якісь із тих інстинктивних осяєнь, які вдавалося поцупити у них актону. Але вона ніколи не була чутливою до розуму безхребетних. Може, це вміння приходить лише до тих, хто перетнув 10-відсотковий поріг? Досі вона ніколи не ризикувала пролазити в цей димар. Усередині тісно. Внутрішній простір димаря стискає Кларк, першній штав стигає заглибитися на три метри. Лені крутиться і корчиться. Від стін відлущуються м'які шматки сірки та кальцію. Вона помало просувається донизу, Головою вперед, і витягнуті руки, затиснуті над головою, неначе чорна суглобиста антена. Тут немає місця, щоб тримати їх по боках. Вона так щільно закурковує собою димар, що до середини не може просочитися ані трохи світла з головної вулиці. Лені вмикає свій налобний ліхтар, в його промені кружляє флокулентна віхола. Метром нижче тунель різко повертає праворуч, вона не думає, що зможе бодай якось спрямувати себе в той закрут. А навіть якби й змогла, Лені вже знає, що той прохід заблоковано. Вона, напевне, це знає, адже за рогу стерчить вкрита вапном стопа скелета. Вихиляючись усім тілом, Кларк протискується вперед. Зненацька лунає якесь ревіння, і на одну паралізовану жахом мить їй здається, що Демар починає вивергатися. Але те ревіння звучить лише в її голові. Щось забило впускний отвір її електролізера, позбавляючи її кисню. Це лише Лені Кларк, яка втрачає свідомість. Вона смикається назад і вперед, однак амплітуда цих її спазматичних рухів становить усього кілька сантиметрів. Але цього виявляється достатньо. Впускний отвір електролізера знову чистий. І як додатковий бонус, їй вдається достатньо просунутися вглиб, аби мати змогу зазирнути за ріг. Виварений, вкритий кіркою мінеральних відкладів скелета Ктона закупорює прохід. Клаптю розплавленого кополімеру. Обліплюють його рештки, наче старий свічковий віск. І десь там у середині принаймні один елемент людської технології ще й досі працює, намагаючись докричатися до заглушених сенсорів станції БІП. Вона не може до нього дістатися, їй заледве вдається до нього доторкнутися. Але якимось чином навіть крізь осадову кірку вона бачить, що його шию акуратно зламали.